گرانو می نوالو زمدہ دکان پتا یاد گریہ سرائیدی اسلامی کیسر این سری سنکر حنیف اللہ این قبرت اللہ دکان نشتراباد براستا مدینہ مجد دنیس سکندرکورا چوک می شاوا موبیل نمبر دی 0301 اٹسی اکانو می نمبر 0345 4715 محمد المعيبر <سؤال> بالساته <سؤال> حججه وواضح بيناته وعلى آله واصحابه <سؤال> <سؤال> هداه على نبي حضرت شارح فارغ شو دتسمی او د حمد دتسمی او د حمد وسی شروکړه پس صلوات علی نبی کی نو فرمایو الصلاۃ علی نبی عام تو کا ما او کشارين دي خام خاصلات په نبي باندې وايي يدي ذکر د صلاته طارا نقلي وديشته او واقلي وديهمشته نقلي ودي خو ان الله او ملائکته يصلون على النبي الى آخری. اب لن اوجه حدیث تابو هر را کی امر علی لکثنگ چه او د حم کی کم حدیث مستاسیو حدیث غف صلات کی مشکی درما حضرت ابوبکر چه طرف تحت لے گا نفین باح اللہ و نسئ ان يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم نحضره ابي بكر رضي الله تعالى عنه ابي الخت چليګم د ټکيلي کې نو تدې واجب نه صلاة ضروري ده د دې عقلي واجب شه جپوٹول و خطبو کے صلات معصوری انو دا خطبہ دا شارحم خطبتم من الخطبات دامی ہوا خطبہ دا دا خطبات انو نو کاردارہ کے بدی کے ہومن رایت انو را علماء او ایتی شکل دائیت بلا وجہ دی الله تعالی غایتی درجرہ تقدس کې دی او مونږ غایتی درجرہ تندس کې یو منځواک حیولانیہ مونږ ماضي او ما دین الله دم ماضي او د غواشو دم ما دینه چې رباله ترا منزهه مونږ دایرک استفادہ کولای شو یا واسطه په کار د استفادی د پاره هغه واسطه رسول کریم صلی الله علیه و سلم به چې د الله تعالی مواسطه ده او موږ هم چې شیدای یو واسطه ده په واسطه یې پر زری سره موږ د الله دین داول له سويری چې د الله یو عظیم رحم او کاران دی دچا په ذریعہ دا باندې عامه وزمار راغلني هغه ته یو ډالې ته اسکول پکاري کہا غد আলাইک وسورت د صلات او د سنان نو والصلاه علی نبیه صلات دی په چا باندې نه کله نو فرمای وسلات علی نبیه سوالات او کیو درایه یوهه اداره چې سوالات حقیقت په دعا کې او مجاز په نزول د رحمت کې مجاز په ونزول کې اچ کې د رحمت حقیقت په دعا کې او مجاز په نزول کې اچ کې د رحمت کې خدیا د دعا او د نزول رحمت په من کې یا علاقه د مجاز مرسل ده او یا علاقه د مجاز مستعار ده یعنی یا علاقه د مجاز مرسل ده یا علاقه د مجاز مستعار ده چې علاقه د مجاز مرسل شي نو د دعا سبب د نزول د رحمت ده دعا آن. ذابت ذل نزول ده چاده پارا ده رحمت ده پارا نو دا ذکر ده سبب ی چې دعا دعا او ده نزول ده رحمت من کې ده علاخر یا پکې ته کې شعر یا پکې ته کې شعر ده دوار دی بل سره مشابهت ده دعا او ده نزول ده چن ده یو بل سره تشبیه ده یو مشابہت پہ ندا علا قیادم اجازی یا علا قدم اجازی مستار خلد اطلاقا دسولات کیگی پستانائی کاملی زوی مرائدارا پستانائی کاملی فدیبانی سیشے کیگی اطلاق خلد اطلاق دسولات کیگی پستانائی کاملی نبیان خلق وای وی کدسولات نسبت و شیع عباد ہوتا اللات نسبتشینو په معنا د رحمتي په معنا بچاي او ک چرتا نسبتا عبادت او نو هغه په معنا بچات سره د دعاء سره او کنه نسبتي وشي فرشتوتا نو په معنا د استغفار سره او کنه نسبتي وحوشو تیورو تا نبیاء پا معنا دا چاید دا تسبيحا و دا چاید دا تحلیل کده صلاة نسبت نیتا وشید اللہ تا او کده صلاة نسبت عباد تا وشید پا معنا دعا او کده نسبتی وشید پرشتوتن پا معنا او تنسبتی وحوش و طیور تنفمانه د تدیو د چای لکې آیات کی ذکر دی ان الله و ملائکته یصلیون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلم تسلیما نو دیجه کی ان الله و ملائکته یصلیون الاو ملائکه فقد الله سره یصلیون لجن فمانده او محمد پي او دا یصلون کی د صلات د جا سره لګي دا ملائکه سره ملائکه سر استغفار ملائک سر غواړي او یا الذين اعملوا صلوا تاسم چې کوي دعا غواړي تاسم څه غواړي نو د درووالو ته فراتا راغل لدیږي کی د درو سره لګي خدای الله سره په یوه معنا د فرشتو سره په بل معنا او د عبادت سره وحوشکان اود وحوشو طيور سره کېلېږي نه بیا په معنا دا تسبيحه دا جاي تسبيح كل القضاء لمصلاته وتسبيحه انت کې د صلاة د پراغلې صلاة او تسبيح یعنی انت کې تر مراد شيره اګه صلاة نسبته وحوشو طيور او ته شنو په معنا دا تر تطی او تعاليل نه دا کې تسبيح او تعاليل ذکر او ذات نه مراد کېږي كل القالمه صلاة وښه په اسماړ تابعیت دراز کې چې وڅلا ته کېدل تا کېدې مراد د ټول معنی غاني علي او کدا ټول نه اصلي او کبا ځ اخلي بعد نه اصلي که چرته دا ټول معنی غاني اخلي عموم د مشترک او عموم د مشترک نه راوایځ ذهن لکونه بس شیطان ذهن لکونه بس شیطان فيو تو لے ماناگانے توجہ نشی رات للے زہن لکونی ہی بستیتان دا تو لے مانیور کے نشی رات للے زہن لکونی ہی بستیتان دا کو بستیتتے بیو اٹھین که دا تو لے ماناگانے خور کے نشی رات او کئی وماناں ناک لے کئی وماناہوما ناک لے نبیا احمال دلت موضوع رازی احمال دا لفظ موضوع لازم او کسنی اخلی او سنی ناخلی نبیات ترجیح بلا مرجح ده دس صلاة طولی ما ناگانی نومم دا مشترک او زیان خوبصیت تے پیوٹ ایم تے طولی ما ناگانی ذہن کینی شیرات لنے کس او کس طولی نالی احمال دا موضوع او کس باز اخلی او باز ناخلی نثارجح بلا مرجحه و دا دیوانا خبر ایتنارا جواب ز د و صلاتونه حفاظت له خيري كثير دي دي حفاظت له خيري كثير دي دي حفاظت له خيري كثير دي دي دا عادت معنا ده کبره پد استورو معنا جانو چې سره مشترکه نو تا عموم ده مشترک نه ده عموم ده مشترک کو دي ته وای چې ډیره معناګانی په یو یو معنا په یو وخت کې شوه واغسته لښوا یو معنا په یو وخت کې شوه واغسته لښوا یو معنا په یو وخت کې واغسته لښوا فادر خیري کتر دا په ټولو کې د دویم جواب په ترڅرله الله تعالی مراد دعا ده دا غره رحمت دي کته وايي څنګه رحمت دي راو تر دې بلا مراد یې مونږ ونه وړاندې نه مونږ وایو چې د سنت نسبه po. اللہ تعالی توشل پرمانا د رحمت به دل تر صلوات نسبت الله تشیرے و الصلاۃ د الله صلوات تی علی نبیه په نبی دلا نو د الله صلوات تی نو د الله صلوات رحمت کی جانا نو دل تر قرینہ کې ہوتے ہوئے ترجیب الا مرجئ لازم نهی اکی ترجیب الا مرجئ ذک ناراضی کی قرینہ دل تک موجوده ده تر او پورے کمرہ فاره شورا غدی حد کې وشه چوڅ سره ته مې تذکرہ د صلات او هر کله چې تسمیه او رحمت نه فارغه شوم سورو بچا چوکره مې د صلات ذکر کوله د فارا نقلی وجمشته او اخلی وجمشته نقلی می درته وی آیات شه جن حدیث تبو هررا اغه بلدا چې ابو بکر صدیق سیبا په خپل د هغه پهلغه د هغه تذکرہ وشو اخلی دا سیدام یو خطبه ده نو رو خود ودان دې چې او بلدارک الله بغایت درجه تر تقدس کی منګړې کمزوري منکه واسطه الله پیغمبر ته ذات هوا چې نعمت راغلني داغه نعمت احسان په بلکه وډاله د تک پیشکول پکاره دي پکاره دا چې موږ خو تخوق وکړو او غو صلیت ته صلات او نه چا کې دین له شیر اسلام ته کې دین له شه په مخه لوي وجهه چې په صلات حقیقت ته پدوا کی او قول په کېداره په نوزون ده رحمت کې شي شعر اوب منکه یا علاقه د مزاج از دې مرته چې یم <سلام> صلات نو ثناء کامله په پدې معنا در هر بیا سلور اطلاقات چې الله ته نسبته شونه دا کعبادو ته وغيرها وغيرها وغيرها ذکر می درته وي دا مټ کول معنا غانې په یو ځای یالي تر نالی نه علی او کبا ځالي باځ نه علی په ټوله علی او راضیده مو او کچا تباځ علی باځ نه ترځې بنم کایوم نه علی اهمال موضوع یو لفظ موضوعات شو په دا جوابو که ځوابدارې چیزې فادر خیر تاثیر عالم یا دا غا ثنا مسالات نسبت دلته کله تشریح نه نو چې کله دا قرینه موجوده در څالات نسبت الله تعالی بیا شبا په کوم معنا سره یا ټول خلقو چې په معنا چا سره دا رحمت سره نه د په معنا و چا سره شو هغه دا رحمت سره شو نو دا رحمت معنا په خپل کې چیرې متالیا ده نو دا صلات معنا څه شو په خپل معنا صلاۃ معنا تیس ہے صواب متعینہ و صلاۃ علی نبی ہے صلاۃ على علی نبی ہی پر نبی محمد کی غرت محمد صلاۃ دی پر نبی بہانے کہ محمد دے و صلاۃ علی نبیہ نبی راغن ان نبی او درصل پمانځه फरक ان شاء الله ما بعد کرا روان دي خو نبی ته نبی وایي زکه چې دا د نوبو نه دي او نوبو پماند ارتفاع اوچتوالي او نبی لکونه مرتفع علالغیر پټول خلق و نبی برا مرتبه لري نو زکا ده سوئی نبی ده ده جمع نبیار آزی دیان ده نبی ده ده نبع نده محموز دی محموز اللام دی نبع جمع اند بیار او پمانا ده خبر کرا دیم خلکو ته ده دین خبرو نور کئی نو نبی زکدہ طویلے کی گیسی شے نبی سوال نبی لفظ زکر کا او درسل لفظ زکر نکدہ والے ددین علامہ دیر جوابوں نکے اول جواب دار ہے کی نبی لفظ زکر کا اول جواب دنبی او د رسول په من کې ترادف کې دا علما تفتزانی او د سید شریف د دې دواله مطلب دا دی چې د دې دواله من کثرې یعنې د تفتزانی او د سید شریف دایې قال نه ده د دې دواله من کې ترادف یعنی شو څو نبی ذکر کړه رسول تک یو شعر یې دا هغه ذکر کولای نه متابره کوي چې دی ولې ذکر کوم په کومه کیسه ترادف ته کنه لیکن دا جواب کمزور دی وجہ کندوری داد چې د دې دوان په مبین کې ترادف نشته په قران کریم کې دې روزینو کې نبی او رسول دواړه ذکر دي نو کدی په مبین کې ترادف وي نو بیابا دا دوارمی ذکر که بیابا یو ذکر که دا زکا بیابا دا تحسیل <سؤال> لها <سؤال> سنلا جی کنه وقان رسولن نبیی گرگرزل را علی وقان رسولن نبیی نو که دیپو مابین کی چرت تارادو خوئے نو بیابا دا نجیل اسو دا رسولن لاغو سوئے مستدرک بیابا خو استدراس بارات کنه دا دستی دلکا یعمرونا بالمعروفی وینحاونا ذنی خلق وین و وي امر بالمعروف و نهی عن المنکر ور فرکفل علی کان ذلیک همون تداس دی و امر بالمعروف و نهی عن المنکر از دارکان بیا خدا وین هونه ان المنکر پس یامرون بالمعروف و نه شنو یعنی کنه نهی عن المنکر امر بالمعروف صورت کے راستے شی امر بالمعروف <سؤال> و نهی عن المنکر طرف خود با خود اعلی بیاطه د آیات کی داوینهونه د المنکر صلیږي تر کیږي خو پس یعمرون بالمعروف وضی کوي دا پاته ولاګه د لک دات بم مصطفی شعبی یعمرون بالمعروف و صواب توبتون او ینهونه عن المنکر شعبتن فرا دغه د شعبه نو قدید وانو مزکی ترادف وی نو دیخو تذکرہ دیو پس دبلن بلغو مستادراکا وی جو ہے حدیث تابو حریرہ کی راجی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف تے درسول کریم نے اوزر تپوسو کبھی سمرہ دے عادت دا انبیاؤ حدیبی ایک لاکھ چوبی سزا اغاو تاوی صدی عدد رسول سمرا دی وی تین سو تیرہ دری سو دیار دیار دیار دیار او بیائی ورسران جو رسول سعادہ دی تین سو تیرہ نو معلوم شوان نو معلوم شوان دا خبران چھر دید والو کماوین کسر اقرق نو دا جواب کمزور ہے دویم جواب نبی ذکر کا اور سننا اشارہ ہے یہ خبر ہے کہ دا پیغمبر لکونه نبی یا مستحق د صلات سے نو لکونه رسولان خو په طریق اعلام مستحق ستارشه دې نبوت درجه د صلات نه کماله او دا پیغمبر لکونه نبی انا تاسو کې وکټه ماته سوچ نشته دا اکات از جو ا دمره مغه غرات لکه وسین نو مطلب دا لري چې دا پیغمبر لیکونه ني نبينا د مصحف د صلات ته نو لیکونه رسولن خو په طریقه او لا سره مستحق به چې په کار ورسلات ځکه د نبوت مرتبه د رسالت نه کماله او دې لیکونه نبينا مصطحق د صلات ورسلام په طریقه درهم جواب درهم جواب نه کی چومکه قران کریم کې لفظ نبی راغلل کې لفظ رسول الله رله جي ان الله او ملائکه تهل صلوا علی الرجل تعالی نبی نزلته دا موافقت د قران دوژنې شعر راغلی نداره ما خبر اډانا چې دا نبی په اعتبار د معنا لغوي سره په معنا د ارتفاع د اوچتوالي د رفع معنا ورکه پراخا او دا معنا پر استالک کې نشته نو د دې معنا لغوي کې نبوت رفعات پروت ده او د رسولي کې دا رسول معنا نشته نوچی نشتے په پا مانا دے لیگریشی بھی کنا مرسل پا مانا دے ادی کی اچتوالن پہتے بار دا مانا لغوی دا لکس او اچتتے دے کم لفظ ندر رسول اللہ پین زم دا نبی لکس اشحر استعمالن بے اشحر استعمالن بے این زم جا اشتاگم جواب دا دے چو دے برا براءتولا یعنی <متحدث> د نبوت لري علامه بي هي ته کې په نبوت دلالت کوي سته بحث په نبوت را روان دي بحث ته دا یو بحث را روان دي نو د براءتول په احلال کې دا اوله نڅنګ لکوي چې نبی اول جواب منځ کې تراځته خبره خواغه په دوه طریقو سره منځ ته کاره جوابو زین جوابsene چې به لیکاوني نبیان نو رسولان کو په طریقه بلکې قرآن کې نبی دې رسول نه تعالورمه دا معنا د غوي کې د ارتفاع معنا پراته را ان ذمہ دار چا شرط استعمالنه شپګن کې برائت على نبيهم محمد چه نوم محمد د بس محمد, و کی ما کی کی محمد. ماده دی ته وای چې پچا کې موج مات کیه خصال المحموده چې په مختصنه کم خصال المحموده اتور پچا کې جمع نوداغنم وتی شه محمد ما د دې باسه توذیق کړو او صلوی کې دا بار بار ضرورت ته نشته محمد منقدم او احمد مقدم دی کثری کثری دا ذکر شوه البته تمرا خبره بدل تا وکم چه د محمد پټکی کی حامین دال او دا قانون دی چې پټکم ټکی کی ناځوال اتي حامین دال په سینه خاطر دلالت کوي هغه په اخیر باندې څه کوي دلالت کوي هغه په اخیر باندې څه کوي دلالت کوي نپتاو لګینل چې دا پیغمبرم څه دی لکه ګوراو اسره د عالم ان الحمدلله رب العالمین ګوره تر اخر کې دا وایي مده حامی مځته په کومه رغ کې نپچاد لالت کئ دلالت د نو کئ نپتاو لګیدل چې دا پیغمبرم څه دی اخیری پیغمبر دیسه محمد الموید چې د دې تعیید شوه وې بصاطعه حججه و واضح بیناته بصاطعه ساتیا د ستورونه د په معنا د ظهور حججه د حجت نره حجت غلبه ته د باب خو ارا اصلاح کی د حجت ځان نه مانای علمی کلام کې چې حجت ذکر کیږي په معنا د دلیل څره پې استلاحه د متخاصمينو کې په استلاحه د متخاصمينو کې جګړې چې څوک کوي حجت شاهد ثوي حجت کښه ثوي چې د دوو جګړوونکو په منځ کې کم شایې هېږي هغه څاڅه چې توای په قرآن کی حجت دا پمانا دا موجیزی سرے پمانا دا چاک سرے دا موجیزی سرے حجت او موجیزی او شیرے خود دا آخر کے عادت شیر کدہ اعتبار پا کیوکی بل عاجس کنو دا تا موجیزی ہوئی او کدہ اعتبار دا پا داو کسی دا دا پا وجا سرے غالب شو نبیان قال ابي اعتبار مفهومه ادبار چې ورکه اوکه نبياوت حجت نو د حجته معجزې په منځ کې اتحاد به او ترایول به ال ادبار ده د دې تفصيلي به ان شاء الله رښتوا رزي حجت بهینه دا وغيرها او معجزات را دای फरक به ان شاء الله رښتوا بیاځو دلته اجمالا نو وایي نو حجت مې د باب نصرنه ده حجت ته باب ظهاران د هرکم باب نه د بابه نه څران کومه په اړه استلاحه د زان د علامه نه د معنا بدلوي سمجره تبدل ده استلاحه استلاحه بدلي د په معنام بدلي کپه جت ان مه کلام کی دلیل توای کوم متخاصمه ان ځکه څنګه ضروری حجت پیش کړي شاهد پیش کړي اپا اسطلاح ده قرآن و سنتکه مواجیزی ده وی مواجیزا و حجت یو شید دام و صلخت مستش دام و تتریش وده مفرداتو اوز حججیهی کی اضافت ده خجج و هی زمیر تا اضافت ده چا شیده ها دلت دو اضافتون دیاد ساتا یو اضافت ده ساتیا شیده خجج و وَا يَوْ اِضَافَتَّ خُجَجُ شَيْرِ هَا دَ مِرْتَ زَلْتَ سو اضافَتُ نَبِرْتُ وَا يَوْ اضافَتَّ سَاتِعَا دَ خُجَجُ تَ قَبَلْ اِضَافَتَّ خُجَجُ دَ چَاتَ دِ هَا دَ مِرْتَ سو پوری شی اضافَتَّ خُجَجُ دَ دِ ہی دَ مِرْتَ لُو یہ رات دے دای اضافت برائے استغف رات دے دای اضافت برائے اوالے زکا اضافت جمع شیطا دای اضافت جمع شیطا او اضافت جمع کی شیطوشی او او اضافت جمع کی شیطوشی او قرنه دا آهد نئی نو د مفید دا چائی دا استغراقا اغا دا چاڑا پارن استغراق لخججی هی یعنی جنیع خججی هی دامت صلقات اضافت تا خججو دی ہی زمیر تدا خودا چاڑا پارا لی یو اضافت تا ساتع شعر حججو تا اضافت تا ساتع شعر چاہتا نو پا اضافت تا ساتر حجد تقدیه دو احتمال لی یو احتمال داده که دا دے ساتر اضافت حجد تا دا اضافت بمانه من ده دا اضافت بمانه من ده او ویم داره که دا اضافت تا صفت موسوف بساتع حجده یعنی بحجده ساتعا بحجده ساتعا په احتمال دي وا یو دا هغې راغلې حججې کې څه راغلې ها زمير په دې زمير کې هم دوه اعتبار نه یوو اعتبار دا چې نبی تراځه شي دا چې د حججې کې د زمير الله تراځه شي بچا یو دا چې الله تراځه شي او بل دا راځي چې تراځه شي نبی تراځه شي نکوهه ماته ستوی بیا ده تراکیغه چې ساطع وي چې تایی شریر دی پیغمبر حضرت محمد چې تایی به شریر دکټر محمد دبارا چې تایی دی شریر په تاسو به ساطع رودا دی نه ساطع د ستوبا ما نه هیڅ ظهور او جدی هی حجت جامد حجت پلی استلا چې دی ته وي پدی کې دی ته وي اضافت اضافه حجت دی هی زمیره چې شریر قرین ای عہد کے نا ہوتے ہوئے دا نشتے اقلاب من حمل کو پہ استغراط باتے جہاں میں اضافت تا ساتھا که شیر خججو تا دیکھ دو احتمالے جو یو دا کدا اضافت بمانے منشی دو مدارا کدا اضافت سفت چی چاہتا موسوب تا اضافت تا سفت چی چاہتا موسوب تا سویا کے بارے او حانز امیر کی سو احتمالی دی دوان سو احتمالی دی نفاسوار اتل احتمالاتو اربع احتمالات سو شو نو دلت سو احتمالات سلو احتمالات سو احتمالات تی سلو تفصیل ده دیکی سن احتمالات داغی مانا دیرا غورا دا تنی د سی دی لګ غواره او سنی پکی ده د سی سره سنی نه ده احتمال پکی ده اوبن استحته علاوه بل ته دا مریته احتمال د استحته خو غواره نه ده پته شي نه ده معنا پکیته سېمی ډیر غوړې سنی سېی لګ غوارې سنی سېیمني سنی سړی غوارې نه نه څنګه نسخته ماراش اول شروع کا دینه چې دا هاجر ذمیر کیا تراجہ دا تا او اضافه د صفات موصف یا اضافنا اضافت نو من کا یا اضافت صفات موصف تک انشاء ذمیر کیا تراجہ ها کا الله تا دې ته مو کمل سوجو کا کوي کنه چې را واضحه بیناته و واضحه دی که با امسق وضاحت کی اکم چه پا خجدیهی که او شو چه کمه خجدیهی که کم اضافت او شو چه روی سرا که تندکتر ناک کی او دوار او دوی نو داپا داپا دا پانده کلا یو ویخی بل او دوی نو یو را پاتده او چه کلا دوار او بیا با گار او دوکی دا دان کرا جنگه نو دوکی گای برا وی herkene for da je he ke so ehtemali me de hawale ehtemal mai da zemir kya tarajat aur izaafat ya de maane mein ka ya de sifat ta mauzuft ta yahan zemir kya tarajat peghambar ta aur izaafat ba maane mein ya صلی اللہ و سلم دی نبی د د جنوم محمد دی او تایر شوه دی کچ سره تایر شوه دی بساتی فها ظاهر من حججه تالا د حجتونو د الله نه د دلائل د الله نه بساتی من حججه ګره اضافت من کمی اضافت کبان مان ایمن دمیر ویتا راجا ک اللہ تا نو ده ده پیغمبر تائید شوه ده ده ساتعی حججیهی یعنی پاغا ظاہرو من حججیهی تعالی در خجتونو دا اللانا دا دلائلو دا اللانا یعنی دا اللہ دلائل پسوک اسماریمو جزی پسوک اسماری پدوا یو ساتعی دی او بالغیری ساتعی دی پاغا طول ساتعو زمن ده پیغمبر تیش شوه ده تائید شوه او پاغا نورو د نورو پیغمبرانو تیشه شویده تایی دو زمان دو پیغمبرانو اپ آغا ظاہر و پیغمبر تایش شیده اپ آغا نورو دو نورو پیغمبرانو تایید نو معلومه شو چې معجزات تا نبی زمانگا اگا اولاو ارفا دی دو معجزاتو دو نورو انبیاء کرامو ازامو نا دایی وشو وست خالید مولانا ما تاوی شمع منصور مانا ما ته وي څنګه څنګه زمون دا چې تیدا خو راځي خبره وکړې عيسال سلام مړي ځوندی کړلي بیا واخه معجزات ته پیغمبر زمون سري لږه ما چې مړي ته ځوندې شو نتي کلا شو دامن هي ک ځوندې شته مره خبره نه ده زه کده یو وخت ته ځوندې و به مخ ساو نو دوباره پاکستان را غنور خوڅ چللو یې څنګه نه نه دغه دومله خبره نه دغه خبره دار چې استوانی حنانی جاړل سنکم رسول کریم چې مدینه مو نه وای ترانه مسجد نبوی کې یک به بغاټه لا فجوری هغه بوټی تلاګو هو نه تا دج منبر جوړ شو اغي اپ جړا شو حدیث نه هغه راځي چې زبیرګي کوله ویری بچغه چغه جاړل چغه وله یو مړی ځوان دی کېده مخ کې او ځوان دی نو خبره ده او کدا له خبره را چې یو شید شهر نه د سره حياتنا دا باغینات اثرات حيات په ظاهریږي جړاو کریم په لاس را کا غلي شو لکه ماشوم بچی باندې لا لاسو را ځي وان تاسو په وانه شوکان چې یو کس مخکې ژوند دی خدای پوکې ته ود پوکه پکې پیار راغله دا څنګه له خبره نه ده له خبره دې چې اوشید شان نه در سره پیښې نه حياتینه هغه نه د حي خواص ظاهری دانه خبره ده دانه تر ډېره له موجیزه مقلد کې او خبره وکړه چې له موجیزه توګه دارا چې یو سره پیښې شرې ځندې شي زینہ خبرونو دي زمینیر میں چلتا چین سراجہ آکر ہے اللہ تعالی خججی کی اضافت ورستغراب تفارہ دے اضافت کم اضافت دے نو د پیغامبر تائید شوے دے بساتے آئے پاغا ظاہرون ان خججی د دسول حجتون دال لانا یعنی دال اللہ تعالی حجتون اپدوک اسمری یو آگری تساتے آجی یو بلغیر تساتے آجی کم کې ستا اچي دي پیغمبر تای شي کوم کې غیر ستا دي نو دلالت او په صراحه په دې خبره دلالت او کوه صراحه صراحه ځکه چې من په کې راغې چې معجزات ته نبی زمان دعوت تي په معجزات او نورو پیغمبران زمو نه معنا وکړه اذا ضمير چا راځي اته او الله تا اضافت کوم اضافه کړ د صفه مو وگوټه څ세 پیغمبر کې تعیید شي وي نه شابه ظاهر موه بيڅو جدي هي ظاهرہ او د ظاهر موه اذا فت فت کې آتا نو تعیید یعنی د حجج ساطعہ او حجج ساطعہ د الله په حجج مستلزم د سوال چې حجج په څوک مرید الله ساطع او غیر ساطع فقط ساعي ود زتاي شي وي ديست کې ویلې شي خدای خبره صراحتن نه دګوره د خبره څنګه ده ولی صراحتن نه ده من پکې ته من پکې ته من حججه قنش وکانا ود دې شو چې صلاة او سلام دې وي په نبی جنو محمد او دعی بشه بس سات هی حججی یلی به حججې فطعه باغه حجج د خودې د څه حجج چیسته دي سات دې نو ولتم د څه ویل شي چې په ساتو او ددو په غیر او د نورو ولې په دې خبره باندې خو یا لفظ مشهر نه ده کنه صراحه تن من پکې تا کم دې آغه مخ کې هم من حججی دې وکنه د څه تعین من حججی دې څه وکنه نو دام اوله معنه ما سیده دیر اغواره ده دام معنه سیده غواره دار در سیده او دیر اغواره نه در سلا خواهد او زمیر جا تراجی هستی؟ نبیتا احضافت سکی و سلام دیدی پو نبی بانه که نوم محمد ده او داست محمده که دا غزت آیید شوه ده پاګه ظاهر او د حجج د پیغمبر نه پاګه ظاهر او د حجج د پیغمبر نه یره حجج د پیغمبر په دوه قسم دي یو ظاهر دي او بل غیر ظاهر دي یو ظاهر دي او بل نه د پیغمبر کوم حجج ظاهر دي په هغه د د تایید شوره توجه واره د دې پیغمبر حجج په توګه سمري یو ظاهر دی او بل نو د دې پیغمبر چې کوم حجج ظاهر دي نو په هغه وی چې دا تعید شوه دې په حجج غیره سات تعود د تعید نه شي او هر چې نور پیغمبران دي نو د نورو پیغمبرانو کې دي چې دا غیر حجج ټول شي ساته دای تایید داغی په ټول حجج او څه شي ساعیعه شبی یا داغین سنی نی ساعیعه یا څه نی څه غیر ساعیعه اڤا ساعیعه څه شي تایید نو په ول تقدیر اغه زمند پیغمبر نو وکد شو اڤا دویم تایید په من کې څه شو برابر واله پساوات دا معنا دا سره چې دا ډېر کمزور معنا ده بیا احتمال برابر کیږي او په بری احتمال باندې مغیوت کی پاکیری احتمال زمین کیا تراجع دے نبی تا چیتائی دی شویدے پا ساتے ہو چیتائی پیغمبر تائید شویدے کہ خوجہ جی ہی ساتے ہا پا خوجہ جو دے پیغمبر کدا خوجہ چیشی پیغمبر تائید دے پیغمبر پا تول خوجہ جو ساتے او سره رے د پیغمبر صاحب د پیغمبره ورقولو او جدي تابع او سره راکي چې نور پیغمبران دي نو د لغيت اي د ټول حججه تابع او سره نه ده شي ان زمون پیغمبرو چاته يا د هغو هغه شوي ده داغو کوټول حججه تابع او داغي کوي شوي نه متاواک نو یا زمن پیغمبر او یا متاوات اپا غذرن تقدیر زمن ته متاوات یا زمن پیغمبر کم اونرا ته دي و واضح بیناته او ذکرن گره تایی شوی دے او saute او د حججو او واضح بیناته بینات جمد بیینی بینات حجت معجز حجت معجز بس یو شیر اعتباری پر اکلت کم وضاحت چې پچا کے اوپا سات حججی نیتی تک اشان وضاحت پچا کے دی نگورہ کرتا ہے اجراو کم کمک زیم ظاہر شی بیدی پیغمبر تائید شوی دی واضح بینات سر بینات اضافت تا بینات کی شیر دی ہی تا نو قرنه دعاحت مشکه ها نو دعا موفید دعا رهنه او دیحان زمیر که سو احتماله لی یو اللہ سراجو شیعا او پوازح اضافت کی بینات تشیر پدیکم سو احتماله لی یو او دویمو نو آو اول زمیر که سراجعا که اللہ سراجعا او اضافت منی که نو دی پیغمبر تایید شوه دی او وازحو من بیناتی ہی دی بیناتو دا اللہ څغه واضح وي د بینات او د الله نه او د نورو پیغمبرانو تایید کیشيره یعنی بینات الله په دوا کې یو واضح وي بل کېشي چې واضح تی د تایید شي اکه چې غیري واضح د نورو تایید شي نو د پیغمبر بینات چا شروع بینات کچا نه نور ځوې معنا د دې پیغمبر تایید او واضح بیناته د تایید شوهیدې په بینات واضحو سره ټول دا غواړم پراندر غلطی بيټینو ودیسم د دې پیغمبر لکه پمال سره کوته نه ورته نه دا سره خبرنه کیږي چې بار بار د دې څخه هم ده یو تعلیم ماته پاتولې ویچې نا سوی خړې دی نه یو شی راځه یا توجه ورځي نو دې یاد سره سبق کومه ته نه ده خو یو تر څو په سړي یو کتاب چې ځایږي شوی دا قوات کتاب ازارا رضی طول دیسی ویلی کی گی مدار بطرف تریکی گی نا فوازح بیناتو بانی یعنی دا دی پیغمبر تائید شویده پچا زمین چا تراجع دی او دا اضافت تم اضافت کم سا خده کمی دیگا سرمین والا ختم شکا وزا تم اضافت کم جو کی بس جا نو دا دی پیغمبر تائید شویده و واضحی بیناتی یعنی بیناتی دل واضحا باگا بیناتو واضح دا اللہ دس بینات چاگز تری واضح دی یعنی بینات دا اللہ پر دوک اسماری واضح غیری واضح پا واضحو دادا شیر پا دی معنی خودلالت تکو صراحتن کا زمنان خدرم واضح ضمیر کیا سراجع او اضافت کم اضافت نو معنی دارا دا دی پی نمبر تائید شیر پا واضحو دبېينات او د پیغمبر نه یي بېينات ته پیغمبر سودی دوا واضح غیر واضح په هغه واضح او د څه یې اا و د نور و, و غیر واضح په هغه واضح هم د غوي ته هیڅ چیرې نه برابر یه داغه غتو واضح کیځه داغه اټور کیځه نو بیا هغه ته ترجیح علا په دې زمونږ باندې احتمال نو زمیل کاته راجاده نبی ته اضافه ته اضافه کوته معنا وکړه د پیغمبر تائید شيره 50 ها هغه بینات د پیغمبر دسي بجينات ته پیغمبر چارې شي او د نور واغم د تشې دی دی دی دغه نور واغ سن واضح دی او سن سری هغه واضح هدايت تائید شيره په غیر واضح نه ازمان که اغمبر مرتبه چیش شروع چاہتا نحجگیهی کی تکم اضافت پر امید اضافت درستغرار دا پارا دی در چیز پارا دی در سلور سورتونو اور در سلور سورتونو الحمدللہ ساکتا بیانو